No niin, hyvää huomenta rakkaat ihmiset, Mä tulin mieleen, että tässä studioorkesterilla ei, ei ole keksitty vielä nimeä, mutta ehkä me keksitään sitten jossain vaiheessa, mutta se, se ei ole oleellista tässä näin. Nyt on alkanut tässä, tota, no niin, haluatko paskisnääriksi, ää, tietokilpailu, aiheinen. tietokilpailu, ja täällä on, täällä on sitten ää, DJ Tiestö, Eiku, mikä se oli, Tieto. Tietö. Tietö. Nyt kuuluuko jotain? DJ Tietö. Niin, siitä tuli varmaan se nimi, ja on DJ Jalasjärvi. Tervetuloa hyvää iltaa heisa. Hyvää iltaa heisa. Niin tässä on myöskin stadion-versus lande, koska ties te on, tota, on, on Hesasta, ja, ja sä oot landelta sitten. Ja Lasjärvi. Kyllä, mut, mut, mut, nyt sä oot Kalliossa, ja toinen asuu taas Itä-Hesassa. Meillä niin on, me, me, me on niin kaikki mahdolliset vastakkannat, se tullut aikaan ei ole ohi. Ja, ja sitten, jolle, jolle, muuten, mä sanon tässä näin, niin kuinka monta pistettä tulee, niin sitten aina äh, meidän virallinen valvoja, haluatko virallinen valvoja esittäytyä? Olen virallinen valvoja. Hyvä, virallinen valvoja antaa aina yhden piste, ja pitää meidän tota, niin tilanteen tasalla ja yleisökin voi osallistua, jos te tiedätte ennen, ennen kilpailijoita niin huutakaa sieltä. Niin yleisökin voi joutua maalvan ympärysmatkailijoille, tietysti itse sen maksamaan, mutta vittu, se meille kuuluu, että terveen menoa vaan itse kullekin. Mutta ensimmäinen kysymys: mitä oli Lindholm tekee ensimmäisen aamulla? Nouse ylös, nouse ylös, nouse ylös, niin se on kun, nouse ylös, nouse Liian ylös, ei nopea. ei ei no, nouse, ylös, nouse ylös, ei ei ei ei ei Nouse ei ei ylös. ei ylös. ei ei ei ei niin, mitä se tekee? Oh, oh, mitä se tekee vastaa. Te... No, se no niin, kiitos! Sanoit, nousee ylös, nousee ylös! Jos ne pitää kaksi kertaa nousta ylös, niin tää on ihan helvetin korkealla. No niin, yksi pistäs sinne kiitoksia. Hieman loistavaa. Ollaan mm. tarkkana täällä, ollaan tarkkana täällä. Ne virallinen valvoja päättää, että kistanaan kisana, tilanteet. seuraava kysymys, mikä oli Robinin ensimmäisen singlen nimi? Vittu, Frontside Ollier! Ei ole, Frontside Ollier, se on tota, toi... Faija stitso. Eikö se ollut muuten franchise Tais Taisi olla. Kyllä se oli. No ei, mutta konella on mäkin mun on väärin. Pyritettiin huijata Mutta eikö tilanne ole siis yks tällä hetkellä? Joo, Ei, ei, se oli kaari Oliko? Mä sanoin se on kyllä, Itä-heesa, itä itä Itähesa, itähesa, itähesa. hyvältä laantajalle Ei se mitään. Ja se, se varmaan riittää tosta noin. Sitten seuraavaksi... Jemes. <tuksella> Joo, kyllä. <tuksella> Mattila Kokelo. Mattila Kokelo. Kysymys. Mitä kysytään? Niin, kyllä. Ja jos te, jos te tiedätte vastauksia ihan tosta noin vaan ennen, ennen kysymystä, niin silloin tietenkin se riittää ja voi tulla ja saada enemmän pistä. Tota, minne Je Jemes päätyy tässä kappaleessa? Ja, ja se oli Englannissa. Epkiä piti valita karkeja. Ja yleisökin voi laittaa sattoksiin kysymyksiä. Vastauksia ennen. ei laittaa, koska me ehditään vastata täällä todennäköisesti kuitenkin. Tai jos tähän vastaukseen, niin... Minä soitin heille näin. Tuo on Suomen Yandek huonossa haussa. Miten ikävää, miten ikävää sulla on. Ja tosi kysymys... Tos ikävää, Minne tosi ikävää, menee tässä ikävää mulla kappaleessa? kotiin. Lontooseen. Vantaolle. sulla. On. Vanta on hyvä vastaus. Vanta on hyvä, tos mutta ei tule. ikävää, ikävää mulla on. Menin Afrikkaan. Afrikkaan. Ei, ei, mutta se ei ole selittävä haina. Ja mentiin Hotelliin. Oho. Tää on kyllä jännää. Lopuksi lienee. Edinburgh. Toimipaan. Mitä sä banaaneita. Jo, jo, tää vähän aikaa. se sattuu? Mana neita. Polima Joo, No, tuli ihan tulee. Apinoita savannille. Vesiputoksille. muut lähtivät jo No nyt, nyt, nyt on jo vikkoja. Kaikki näin. Ja soitin numeron. Tuli, nolla, tuli, nolla, viis, oikein <laughs> Kyllä se... miten, ikävää, miten ikävää, miten ikävää sulla on? on tosi tos ikävää, tosi ikävää mulla on. Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? on? Mä toivon todellakin, no, että se, se nyt tulee sieltä, koska muuten. Tosi tos mulla on. Ja mikä on oikea vastaus? Nyt se vastaa. Mitä on no niin, hetki. Menen Radio Helsingin Kumpi oli kumpia tieto? eks tiedot. kesken. koskaan ollut aika Ja näin. Ja aikaisemmin. kysymys kuuluu, että koska Radio Helsingin ensimmäinen ohjelma tuli tätä Ei saa käli. ja mut jo lä siis kuinka, kuinka monta vuotta minä Radio. 17 vuotta sitten 17 on on 17 vuotista vuotista tona Katsoin Et se alko, pyörimään siis tota alle siis, kun kun alettu, saatiin saitin kasaan vasta maaliskuussa seuraavan vuoden puolella mutta, mutta aluksi netissä kaikki oli Tässä tuli vast. kolme oikeat vastasta niin. antaa kaikille pisteet ah, sinähän se sitten päätät se so. valvoja 050 Ja seuraavaksi tota, minne menee Tero Moilanen Ah, ah, ah. Siis otatte. Sakeli. <tos> Mä sanoin, että mulle käy. Mennäänpä Ei. Jollo. Ei, sä ei taa. Kuin... Mikä? No sano, Alek. se pataa suurataan. Vantaa... Vantaalle, mä olen Vantaalle. <totus> satana. Niinpä sanoin etti aluksi. Sä et on ollut, Vantaalle! asiaa. Mun mielestä tällaisesta pitäisi kyllä tulla jotain sanktio. Ja <totus> <Tämä. totus> no, tämän... nyt DJ Jalasjärvi kuitenkin käyttäytyy aika epäurheiliamaisesti tässä niin. Mutta tää oli syötetty DJ teelle tosa näin koska tieto niin. tieto koska sano Vantaa niin. ja nyt tuli Vantaa. No niin, mä sanoin mulle mikä, mikä on tilanne, mikä on tilanne? Ja Laasjärvi saa yhden pisteen epäurheilamaisesta käytöksestä. nyt tilanne on 3-2, tietojohtaa, yleisölo yksi Joo. Mitä, niin onks yleisölo, osaako yleisölo yksi piste? on yksi piste. Hyvä, hyvä, hyvä. muuten kysymyksiä? Katsotaan, jos yleisölo on ne Vantaa, sun rantaa kuljen minä iltaisin. Vanta sun rantaa hyväilevät lainekin. Vantaa, sun rantaa valaisevat tähden luon. Tuota, mutta tässä näen on täällä tota näitä tota niin tämä tota siis tää studioorkesteri jolla ei ole nimeä nyt ainakaan toistaiseksi niin se on treenannut tv tietokilpailun tunnareita niin mitä voisiko tulla nyt laita vaikka laita vaikka pystysä lettää pari putkea voisko kertoa mitä mitkä ne on Saatte arvata Okei <tuken> <tuken> joo kyllä tuttu. Mä en ole siis seurannut ohjelmaa ollenkaan, mutta se oli tosi tuttu, mutta sanonpä nyt mikä se oli. Arvaa. Ei, se ei, mä, mä en ihan mä en seurannut ohjelmia oikeesti oikeasti paska kertaa. Mutta paskaa on niin, koska koska. Se siis toi ihan tuttu, mutta siis kaikki oli, Se oli se oli se oli se oli hyvä, hyvä. Oli se klassikko joo. Aloittaa vielä uudestaan. Ana ana Se oli oi oi. oi. Mulla lakkaan tondaa. Regulaar Kari Salmelainen. Joo. Hu se oli mahtavaa. Otanko vielä vielä tähän näin. Blää, blah, blah, blah, blah, blah, blah... No ja sehän oli tietenkin! Hei, la la la Vaikuttaa vaikuttat ihan omenpalliin, tai sä varmaan, varmaan, että vaikuttaa, ja sulle sukua, sukua, su sukua, sukua. Sille, kun alkoi tulla tuolta, tuolta. Olemme samasta kivespussista. Mutta katsotaan, katsotaan tota, niin, yksi. kuinka moni muistaa seuraavan ka kappaleen mm. tota, sanotusta, että mitä kaikkea Kimi Lönholm on muistanut. Että mitä hän muistaa seuraavaksi tässä näin. Noniin, minä olen muistanut. Mitä hän, sinua kauan. Ilman minä olen miettinyt sinua paljon, paljon? no niin mutta se tuli se ehti tulla jo sieltä se ehti tulla jo no oli no, <tum> jo valvoja päätti <tum> jo Kattakaan. ei pistettä mutta muuta. jotain jotain muuta mutta se on ketään muuta. jotain homepalli kyllä tietysti. se se oli se oli puolopistettä jo jo <tum> <tum> raakaa <tum> Hirveä. Tapa. nyt hän ei ole hän nyt hän ei muistanut. se, se, se, vaan tässä, se, se, se vaan tässä, mut vaan tässä. Mitä mitä se on muistanut? Tai pitää muistaa mitä on muistanut. Kippuna käy vaan se kunno Ei vielä. Miitos pisteitä. <tents> puolikas puolisko lähtenyt pois. Tää on raakaa muistettu. Kai minä olen muistanut sinut niin kauniina kuvina, vakavina unina paremmin muistanut remmin kuin... kuin no niin, nyt kaikki muistaa kyllä varmaan minä, minä olen muistanut sinut, sinut, sinut kipura kivara suruna sielussani ville ville ville valonä yössä vaan mä en kestä talle jo mutta iineistä mutta voisko voisko joku kertoa nyt tässä näin, te, että monta taitaa ainakin kun toi tulee kipuna kiivana, niin mitä helvetti on miten mit, jotakin voi muistaa kipuna kiivana, mitä, mitä on ki, miten voi jotakin muistaa kipuna kiivana? Onko teillä mitään teoria tästä. Onko tässä yhteydessä kiiros tulee ah. Oh. -oh, onko, onko muita vastauksia. No sille että sä muistele, et jota isitsi, se jotain sattuu vaan niin paljon että sun syvälle sydämeen oikein sattuu. Syvälle sydämeen sattuu. Niin. Fyysinen kipu muistellessa kannattaa mennä lääkäriin. Tai lääkäri. vaginaan. Aaa. Oh, oh, oh, -oh, oh. oh, oh, joo, edes valita. Eiköhän täritä. Laitapas tulemaan se yksi Mamban biisi tästä näin. Laita miksi mixoutkin. Pitäis laittaa saman aikaan, joo. Noniin. Okay. Ole. Meillä päiviä, meillä on, on tehty vain mixoutta. Ystävä, Tämä on vähän alhaalla toi. Jo, joo, sitä oikein kunnolla kuuluu. Mutta otta pois, viisi pois, viisi pois, pois. Ja kysymys, kysymys kuuluu, Kys, kysymys kuuluu. Vieläkö on kesää jäljellä? Ei ole! Oikea vastaus on, on, on! <laughs> Katsotaan jopa. Kaikki on aikapessumaa, jossa on elokuun puolesta välistä asti kesä on loppu. Ja, ja... Ei se edes aattu, se eilen! Nimenomaan. Jos se ei alkanu, niin voitko se olla jäljellä? <laughs> Suuri filosofinen kysymys, kyllä. Kyllä se alkoi eilen. Kato, viime yönä, viime yönä oli lämmintä 17 että kyllä Yleensä kesällä oli lämmintä 11. Viime yönä oli ensimmäinen kesäyö, mitä on ollut täällä vielä on tehty keisarasi, jossa Ja eikö tämä riitä tässä? Otetaan siis seuraavaksi. Hän ei välttämättä tässä ole, tiedätkö sinä vähän Mik, tota no niin, Mikä on seuraavalla laulajalla aina mielessä? Kivitellingiltä putos suoraan päähän, siihen joku toinen ehkä kuollut ois Mä vain mietin vittua. Vittua on aina mielessä. Mäkään ei muista, että se selviää. Voi olla oikein. Mä sämpylän niin, mutta No, potaalla. Siellä anti kyllä kyllä. 1.5. Vaikka elämäni joo. Ei olis kuinka pielessä, minulla on pettotu aina pittu. mielessä. Oh he, aploodi Jee! Vittu, vittu, moi vittu. No niin, sit seuraavaksi. No, nyt tulee ajankohtainen kysymys, ajankohtainen kysymys. kuka esiintyy tänään? Lepakkomiehissä. Mika-Ala-Talo huluu! Öö, joo! Ai, on liian nopeita vastauksia. Yksi piste. Kyllä. Mik, mikä, mikä, on tila, mikä on tilanne? Kymmenen tilanne on kolmen. Kahdeksan kolmen tieto tietojohtaa tieto tieto no niin, tiet, tiet, tieto tieto. ei pysty sitä näkemään äh. mutta se mielellään tulee mä sain kyllä vagina vagina se tomi oli, oli se oli ihan oikea. se oli kyllä se oli niin <tuminen> hyvää se oli kyllä jo mikä se artisti nimi oli se oli se heavy metal, sakson mama tai Se heavy metal, sakson mama, sakson heavy jotain. Se mutta ei Olisiko paikka tässä näin? Hei, mennäänkö TV-tunnarin kautta? Voiko homepalli tai mikä sen on? olet? ne ei esittää. Vain sukua. Fionnaa ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki. Hei muuttaja! Sähköt päälle uuteen kotiin! Vaasan sähköltä saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. Tee sähkösopimusosoitteessa Vaasan sakko. pisteffi. Kauttamuutto Lauantaina 16.9. Helsingin äänivallissa Yöelämään tutustuminen Lavalla alansa suurimmat ja kauneimmat Litku Klemetti, Kivesveto Go Go Miettiin, Seksihullut ja monia muita Liput tiketistä Seat-Centerit Espoo, Pantaa ja Turku aukeavat perjantaina ensimmäinen syyskuuta. Avajaisten kunniaksi tarjoamme koko Seat-mallistoon hurjan rahoitustarjouksen ja viiden vuoden takuun. Tutustu uusiin Seat-myynti- ja huoltopisteisiin sekä uskomattomiin avajaistarjouksiimme osoitteessa seatcenter.fi. Tarjoukset ovat voimassa syyskuun ajan kaikissa seat centreissä Tervetuloa seat Airport, Espoo, Helsinki ja Turku. Seat. Tänään on palovaroittimen testauspäivä. Tiesitkö, että palovaroitin on hyvä olla kaikissa makuuhuoneissa ja eteisessä. Niiden tulee myös toimia. Testaa palovaroittimesi nyt. Suomen pelastusalan keskusjärjestö spek.fi. Fullsteam ylpeänä esittää. Hypnoottisen aavikko kuningasyhtyä Tinari Wen saapuu konsertoimaan Helsinkiin. Maailman musiikin tunnetuimpiin ja arvostuimpiin kokoonpanoihin lukeutuva Tinari Wen nähdään Tavastialla maanantaina 27. marraskuuta. Konsertin liput ovat nyt myynnissä tiketissä. Yhteistyössä Radio Helsinki. You are among friends. Radio Helsinki. No niin, Se johtuu vaan mitä. No niin mikrofoni? Kyllä, Kun haluatko Pascalinä kilp, deetokilpailu Pascalista, josta tietokilpailu ei, et tule itään muutenkin tietokilpailu henkisiä kysymyksiä tässä, mutta lähinnä, lähinnä mennään noilla. No, tässä ja tilanne on siis virallinen valvoja voi kertoa tähän näin. Tilanne on kahdeksan kolme. Ja koska aika tällainen, tällainen tota, no niin sel, selkeä tilanne tällä hetkellä, mä, mä esitän yhden kysymyksen, Mä kysyn tätä. tätä Aina silloin tällöin. Ja, ja oikeasta J joka tietää, että oikein vastauksen saa 5 pistettä. Mä kysyn, kysyn tänne niin pitkään, kunnes tulee oikein vastaus. Oh. Mikä? Eiku, anteeks. oh. oikein! Oikein! Ei anteeksi! Kuka? Oikein! Oikein! Oikein! Mahtavaa! Huhu. <hah> Yksi piste ja nopeudesta toinen lisää. Eikö se sai ne viisi pistettä, viisi pistettä, viisi pistettä. Olet se oli, oli, oli jokeni kysymys. -kysymys. Huhu. <hah> Tilante <tasa> 8 8.8. <hah> Jää kysymys, seuraava kysymys. Kesämies kappaleen paljon. Vieläkö on kesän jäljellä? On, on, on, kyllä! Oikein. Kesän jäljellä muu! Ei niitä tulee Mutta annanpa tulla vielä kesän jäljellä, kun se on vielä... Minun pitää muistaa nämä, me saa ottaa pois. Vielä tulee Vielä Ystävän, vielä tilaisuuden saa. on kesän jäljellä. Vielä tulee kaudita päiviä. Vielä voi löytää ystävä vielä tilaisuuden saa. Eikä tämä riitä tästä kappaleen. Tai, tai täs, otetaanpa siihen, li, siihen, li, siihen, li, siihen liittyvä kysymys. Kesää kesä siis on vielä jäljellä, mutta kuinka paljon kesää on jäljellä? Paljon. Kaksi viikkoa. Oh, Sanoi joku sano, sano, sano, luku, luku, luku tai jokin, joka liittyy johonkin. Se sanoit, että paljon, niin se kaksi viikkoa tuli tuolta. Sata päivää kesää. Sata päivää kesää. Ei, kaksi mä... kaksi viikkoa meni lähemmäs. On homet paljon. Oh, joo. Oh, oh, oh, joo, joo. Niin, joo hey, kyllä tieto. Oh, oh, yeah! Mutta tota no, niin, jos on, jos on sairaan hyvät. Tai Silikonit. Oikea vastaus. Tuli siellä. Ah, ah, ah. Sä oli tavallinen tyttö, vähän rinnan. Ainako tisseihin tai vakina tai vittulin rakaspaa? tuli tietyt iäköhä. Nyt rinnan pulleat pallot on. On sulla sairaan hyvät symy silikonit. Niin pistin pyöristivät silikonit. Ja ne ulko muo Ja ne puseroa mukavasti pullista. Hei, hei, hei, Sili Silikonit. Se olisi hyvä Hepan nimi, mutta hei, silikoni Mutta tota, onko yleisö laittanut mitään kysymyksiä, mitkä sopis tähän näin? Yleisö kommentoi, että onnenpyörä. Yleisö kommentoi myös, että kymppitonni. Joo, hetkännen tota... Kahteen kertaan. Joo, tosta... Yleisölle lisää pisteitä. Joo, ja tota... Yleisölle toinen piste. Annetaan yleisölle toinen piste. Hei, otan tota, tästä tuli... Tuolta tuli oikein vastaus, mutta tässä ei kysymys. Mutta mikä oli se legendaarinen kysymys Kummelissa? Mikä oli oikea vastaus siihen? Kanada. Oikein. Okay. Tuolta tuli... Kanada. Joo, joo, sieltä tuli Kanada. Kanada tuli tuolle naureen. <laughs> Mitäs tilanne? Eikö se ole aika, aika tiukka tällä hetkellä? Tilanne on... Tiukka. Yksitoist... Yhdeksän. Yhdeksän. Yhdeksän. Tietojohtaja. Tietojohtaja. <hihihi> <hihihi> <hihihi> mutta hei, o, o, o, siis tämä ei ole vielä tietokilpailukysymys. Mikä on... Mikä Okei, okay, se tiedät. Okei. Okay. Tota, mikä on tota saksaksi kysytään että mikä on saksaksi? Was ist? Was Okei. Okei. No niin seuraava kysymys kuuluu sit Was is Taskline Crocodile? Nice, no Snapsy. Yeah. Eks molemmat. Pol molemmat. Molemmat. Molemmille pisto. No. Ich bin Snappy, das kleine krokodil. Snap, snap, snap, snap, snap, sni-snap, sni-snap, snap Joo, tää kistää vaan koko pistää, tuntukalle pidemmältä. <laughs> das yeah. ich gern, das ist mein ich laus, ich an die mama ran. Und zeig, ja wie ich schnappan kann. Jaa! Schnee, schnaa, schnappi, Schnee, schnau, schnappi, schnapp. schnappi, Schnee, schnappi, schnapp. Ich kann das wohl da kriege ich nicht so viel, nicht zu viel. Ich kurz ins Bein. Bein und dann dann schlafe ich einfach ein. Schließ nach napich, napich, napich schnee, Schließ nach napich, napich, napich. Ich nehme ich schlaf tief.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 Jee, yeah, pitäisikö antaa, antaa kolme pistettä molemmille tuosta hyvästä? Oh. Oli, oli, oli niin herkkää ja oh. kaunista, oli niin kaunista. Mutta, äh, mitä ei rakkaampaa? Oh. Tämä ei, varmaan on oh. Oh. Oh. Tämä. ei varmaan maata rantaa. Ei varmaan maata rantaa. Ota nyt. Mitä <hys> ei rakkaampaa? Pidän ruoasta Liha-ja-peruna Must ei elakkaampaa Naisen Näköisistä naisista, naisista Mä oon sellainen Liha-ja-perunamies Liha perunamies. Kahvi kuumana Tyttö nuorena no Kalja kylmänä Leipä tuoreena Mä oon sellainen Liha ja perunamies Nyhtis ja perunamies Taidan moottorit ja remontin Ravit raskaat huvitkin Kinnun. Ja reijo taipale Varma liha ja perunamies <tökset> Ei, ei, ei kello tikittää kello tiki. Tähän väliin, että onko kesää vielä jäljellä? On, on. on. on, on. Molempat on nyt on, on jäljellä. Kuinka paljon kesää on Kaksi jäljellä? Kaksi viikkoa noin. No niin, mitä sä heität nyt tähän näin? 200 päivää. Miksi sä äskeksi se hävisit? <laughs> ei se voi olla pidempi. Tai voishan se olla pidempi, mutta ei olisi. Ei, se oli väärä vastaus. Tieto. Komen pallille pistä. Joo, tieto. Anteeksi, tie, tieto sai pistää. No niin. Kiit, kiit, kiit. Voi sanoa, että se, vä, se vähenee tässä kesän. Mistä voisi luuttaa? Läkestä, reilusta Suomiä, -jätkästä. jätkästä, ympäri maailmaa, siristiä heiluttaa. Ei, ei, ei. Ei, Mertoran No, se tuli, se tuli sieltä. No voi se, se, oli, se oli melkein, tuli, he he se oli melkein. Joo, Ka ei, ei, ei. Joo, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tota, otetaan taas vielä ylätyskysymys. Kuinka kauan kesää jäljellä? On, on, on, on. Oikeat vastaukset tuli sieltä ja sitten kuinka paljon tässä kesää? Okei, okay, nyt aloittaa lähestyä, mikä siellä on? päivää. Viisi päivää. Meni lähemmäksi hyvä, Ja mitä minä aion kysyä seuraavaksi? Kuinka paljon on kesää jäljellä? Ei. Kyllä! No, aivan pu... oikein! oikein. Kyllä. Missä viettää tätä? Yleisölle. Oliko se yleisölle? Yleisölle piste. Yle, yleisölle piste. Joo. Hyvä riimittely, hyvää riimittely. Kyllä. Oh. Oikea vastaus, nytkin pistä. On ehkä lämmän on tsekata, missä Missä miehet ratsastaa? Sillä vaikea voi Missä miehet ratsastaa? Ja kysymys tähän seuraavaksi, missä, siis ei liity, ei oteta nyt tuossa kappaleen sanotukseen, vaan päättäkää Little itse. Little baby horse. Päättäkää itse. Pistä Jonnelle. Jonnelle. <tos> <tos> tota, tota, missä miehet ratsastaa? Siis missä ne voisi kumpi saa pari radalla? Miehet ratsastaa ratsu, joka sisä. paikassa ja myös naiset. Niityillä. Kumpi, mä en osaa sanoa kumpi oli parempi molemmille piste vai mikä? Molemmille pistoon. Molemmille pistoon. missä miehet ratsastaa. Sillä lampaan Laituntaa. ei lampaan. Lampaan. Missä miehet ratsastaa. Sillä kuulee susien ulvontaan. Kuulee susien ulvontaan. No nyt yhdestä. Ulvotaan, ulvotaan, ulvotaan. Ah. Mutta, mutta että, että, hei, mikä on piste tilanne? <hys> tilanne on ä, tieto. Oh. Hänellä on 15, 18 pistettä, Jonnella 17. Nyt tulee se varsinainen pajatso, pajatso, pajatso kato, olkaa valmiina. Tid, tid, Teidän pitää, pitää muistaa, tota, mikä lause tulee seuraavaksi. Äh, äh. Mm. To, kyllä se babyhorst tuli sieltä äsken, mutta tämä oli tosi yllättäen valmiina. Minun mennään väärinpäin, kerro se. <hätkärsi> Mutta mitä muista, niin kuin eikös sekeistökin tässä sai, no sekahsiin. Last night. It <hätkärsi> was one shiny mitä? morning. Mitä? Mitä? It was one shiny morning. The glock was nearly seven. No, <hätkärsi> <hätkärsi> yksi piste. It <hätkärsi> was one oh. shiny morning. Kun me on... Evening. Evening. Oh. Se on mul ei. Evening. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. täsin Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. Pul. And a few minutes later, the new fall was born. And, a hal and half an hour later, the mm, new fall was born. Mutta toi meni, mm. tosta tuli kaksi lausta, peräkkäin, eikä oli oikein. Annetaan piste. Yes, yes! Eikä tossa tule täydekseen äskeinen puoli Joo, joo, pistä. joo. Nyt seuraava on niin helppo, että tota... Mm. E, e, e, saa, saa miinuspisteitä, jos ei osaa laulaa mukana. Nyt oli idea, jos annetaan miinuspisteitä.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 Dude, muista leader totta, after, after. One shiny morning when the mayor was out with her fall. Nyt musta tuntuu, että tässä tää tiesto saa vähän apua homepallilta, joka on esittönyt kappaletta livenä täällä näin, että tota... Ehkä me jätetään tämä tähän näin. Mutta hei, kysymys tähän väliin. Vieläkö on kesän jäljellä? On! Paljonko jäljellä kesää? Neljä päivää. Kaksi päivää. Oika, Se meni lähemmäs. Kaksi päivää meni lähemmäs. Se aika vähän puuttuu Joo. Ja paliko kesä ja onko on kolme.. on. Kolme? Äsken oli kaksi. kaksi päivää nyt meni läheväs. se, se, se sun vastauksesta. Mä sanoin että se menee ja molempiin Ke suuntiin. Kesä, kesällä, mä voin sanoa, että sen se lyhenee jatkuvasti noin. No niin, mikä tilanne Mikä tilaanne kesä päivä. Päivä, joo. On. Puolipäivää. Puolipäivää. Vielä on. Joo, puolipäivää meni läheväs. Tuota niin, perässä siellä. Joo. Like the wind, isn't it amazing? Kuinka kesä on vielä jäljellä ja kuinka paljon se on jäljellä? Puoli, Puoli päivää. Tuntia. Puoli, tuntia. Puoli tuntia. Puoli tuntia meni lähemmäs. Ihan selkeästi meni Kaksi lähemmäs. Kaksi pistettä. Kaksi pistettä tosta nimittäin, nimittäin kesä on jäljellä tällä hetkellä 25 minuuttia. Silloin kello tulee viisa. Nyt mä tajusin. <laughs> Kyllä se kesti. <laughs> Jetsaa. Isn't it amazing? Amazing. How The circle of her life Goes round and round and again and again on the tide <laughs> Isn't it Isn't it amazing? <laughs> Kysymys tähän näin, Mikä kappale alkaa, mä sitä kirjainkirjaimelta, siis tämä täm, täm, tulee eka sana tästä, tulee sitten, alkaa tästä näin, K-kirja, osaatteko korvata tosta mikä kappale on kyseessä? Ei, tulee vastauksia, hyvä, Jättäkää kohta, k kirja K-A, se alkaa siis, ei, ei, ei puhuta kappaleen nimestä, jos kappale alkaa sillä lailla. Niillä, sillä sanalla. Tai, tai jos tulee ensin sana, niin sitten jatketaan sitä eteenpäin. No. Kuka, mm. a a a voin sanoa, että seuraava, seuraava alkaa. Sitä alkaa aletaan olla jo vähän lähellä. Seuraava, sen viikkiin jälkeen. Kuka tähän kappale mut esittää? Ä, Satu Kostiainen. Kyllä. Kyllä. Ja nyt me ollaan tsekattu, kuinka paljon kesäjälä kuinka pitkään tää biisi kestää. Kaksi, nelin, kolme minuuttia, 48 sekuntia. Viidempi, neljä minuuttia. 4 ja 15 sekuntia. 4 ja sekuntia, aivan oikein. Hämmästyttävä. Kesti hetki kesti hetki muista. <tä> Huhu, hämmentävä. Toi, toi mikä tyylsäpä kysyy, että mikä mi mi pituus, että se on 3:15 tai 2:14. 4 mitä, mitä jännä ja hauskaa siinä. mutta ihan sama, mutta niin. Se oli KA ja sitten nyt, nyt ollaan lähellä KA sitten tulee P. KAP. KAP. KAP. Joo, KAP vai KAP. KAP. KAP yleis. Kap. O, o, vielä. Otetaan. To joo, puja, jo, puja. Jo. Seura, toinen P. Kap. Kap. Kap. P. Kap. tämä on että. Kap. Kapkap kap -kap kap -kap on bändi. Ei joo Se nyt, nyt, nyt tulee vielä nyt, nyt vielä tulee helpotusta. Aa, siihen niin. Kappa. Kappale. Nyt seuraavaksi. Kappas vaan. Kappaspa vastaus, vaan. laitat väärälle puolelle sen pisteen. <laughs> oi, oi, oi, oi, oi! oi, oi. Esa Radio! <uhuu> Ai, saatana, saatana, saatana! Heru huu. Skandaali! Skandaali! Hei, hei mat, eihän niinku virallista valvojaa suvi kyseenalaista. <l upset> <hat> <l Dad> No, Joo epävirallinen. Tuomari peli kuuluu. <alpha> Kyllä epävirallinen <tipsum> <Pidwei>. <GO avulla> valvonta Mutta tässä tuli mieleen, että Jonna Tervoahan, tai tässä tällä no Jonna, niin Jonna Korsasta toisin, niin meillä on ensi viikolla sitten Vorsas-special, ihan alkuperäisen Vorsalaisen kanssa, ja Vorsa ei, tulee vieraaksi sitten. Nice. Silloin se, pelkästään V alkaisi V-aukusia ja tai, tai no artisteja, koska forsalaista ei osaa sanoa... Monella no, kuin ku, Ne ei osaa sanoa F-ää, mutta kun silloin kun pesu fatiin, ne osaa... No, on, kun puhutaan niitä F on V ja V on F, niin sillä mennään. Se on Forssaa. voi... Anteeksi, Forssaa. Niin Hei, mutta tämä riittää. menemme me, me, mainostavalle Hei, otetaan, saako, saako TV-tunnalle tu mennään? ontelle radiohelsinkiä syyskuussa Lori Morgan Aitoa kantria ja upea tulkintaa. Liput lippupisteestä. Lori Morgan esiintyy syyskuuta Sabo On fiksumpiakin tapoja myydä asuntosi. Säästä tuhansia euroja välityspalkkioissa. Asuntosi ostaja on jo oven takana. blog.ai Kissojen yö Korkeasaressa tänä perjantaina. Osta lippusi osoitteesta korkeasaari.fi, niin loikkaat lippujonon ohi ja näytät kyntesi kissapetojen puolesta. Tän viikon lauantaina toinen syyskuuta Random Life ottaa haltuun g Samana päivänä järjestettävän afrohiuksille omistetun kaupunkitapahtuman Good Hair Dayn jatkojen merkeissä. Ilman toimii Rebekka Jeboja ja Sofia Vekesä. Älä pyytele anteeksi ittees, vaan tuu bailaa. Uudet seat centerit Espoo, Pantaa ja Turku aukeavat perjantaina ensimmäinen syyskuuta.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 Kaksi kilpailijaa valmistautuvat illan kilpailuun. Vain yksi heistä voi voittaa jopa omakustanteisen maailman ympärysmatkan, mutta muut eivät saa mitään, sillä kierroskierrokselta joukkue äänestää ulos sen, joka on heikoin, paskislenkki. Tyn. Kuuluuko nyt? jo nyt kuuluu. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia Kai tuosta tunnarista. Joo, joo, <tos> Riitta Maaseuta. Joo, tuossa oli tullut äh, DJ, DJ Jalaisjärven, eli Jonnen kännykkä oli tullut kysymys. Mikä siellä kysymys, kuuluu, kuulukaan? Oletko paskiksessa? Ja mikä on oikea vastaus? Olen. Yksi piste. Ja paljon tilanne on tällä hetkellä. Tässä on DJ Tieto ja DJ Jalasjärvi. DJ Tieto 22 pistettä, DJ Jalasjärvi 23 pistettä. Oho, meni ohi, ohi, Tämä on todella tiukkaa, tämä on todella tiukkaa. Ja nyt kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Kesähän on vielä jäljellä, mutta kuinka monta minuuttia? Taitaa olla 15 minuuttia tässä. Älä katso, älä kelloa. Toi on, toi on, on miinuspiste. Kaksi miinuspiste. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Dopingia, dopingia, dopingia. Mutta 15 meni lähimmässä tässä näin sitten, mutta se ei ollut oikea vastaus, mutta sitten huolemataan. Tarkka vastaus on ollut 20, kolme mainostaan koulutunni Niin, Joo, mutta me oltiin vähän sen jälkeen. Ei pisteitä. Joo, kyllä, mutta ihan hyvä teoria, ihan hyvä teoria. Mikäs mun piti seuraavaksi? Ai niin, Kirkallaanhan oli tämä surunpyyhitsilmistäin, oli suuri Hitti ja sitten siitä tuli hitti myöskin Kreikassa kun se tehtiin englanniksi. Mikä oli kappaleen nimi englanniksi? rekee täällä soi. You, uh... Wipe the tears from my eyes. Ah. Ah, ah, ah. Molemmat yksi vai, vai. See see The Hunger Song. Mikä oli vasta? I hate Mik to see the in your Mik eyes. Mikä, mikä, mikä, mikä joo, joo, se? se joo, se oli sama, mutta hitaammin. <laughs> yeah. Ei, se on ei, ei, ei, ei, se, siinä, se te olitte jäljellä, mutta ihan, ihan täysin ei mennyt noin muopekkaan. The sadness in your eyes. Mikä? Sanotpa uudestaan. The sadness in your eyes. Ollaan olehempänä, seuraava varvaus. No, ollaan todella... Ohi. Ei ollaan todella, me ollaan siis todella... No, yrittää yrittää. The sadness in your eyes. Sadness in your eyes. Yksi piste. Kyllä, no, se, se oli, oli ilman töhtä, ilman tö. Oh. Yes, yes. Ja mennään taas näihin tylsimpiin kysymyksiin. Tii, tii, tii, tii. Vieläkö on Niin. On. On. On. On, on, on. on. Oikea vastaus. On, on. Oikea vastaus. Yksi piste. Ekovaa. Ja vieläkö on kesä jäljellä? On. Ja kuinka monta minuuttia kesä on jäljellä tällä hetkellä? Kymmenen. Yksi 11 on lähempänä. Mori. Yksi piste. Kappatikoa. Ja mikä onkaan tilanne tällä hetkellä virallinen valvoja? Tilanne on tasan. Tasan? Oi oi! Tasan 2.4. En tasan usko tohon noin. Myös Joo. Hetkanen, mitä sitten? Länä! Ei, ei! Oh! Oh! Oh! Oh! Joo! Ah! <g BigQuery> tota Sinut leirin haju menee tänne. Ata Ei sen oikein kunnolla ja nyt lähtee. Right Toi oli tosta tuli to piste. tämä seuraava artisti, kokosa roimopista, tota ne aloittivat nyt miettimään tätä artistin nimeä. niin otetaan yritetään miettiä sitä kokonaan. se on tota se on. Se on. Tä te on te on tä on, on mätsälästä pohjoisen kaupungista oo oh. tommutaa täähän resasti mistä täks se, se ei ole, se ei ole oikein vastut se on hangosta tai oli mätsälä mätsälästä vähän, vähän pohjoiseen se on pari, ehkä 50 kelsa maksimissaan sä ja simolla huudat keni huudettu, huudettu jo ei ei oo se ja ei. Se ei No, no, ei, ei tuu, ilmeisesti ei tuu, ei tuu vastausta siellä niin, mutta kyllä, ah, tota, tää, mikä? Jääni. Tsiik, aivan oikein! Oh! Yksi piste yleisölle. Ah, ah. yeah. Tää on omistettu oh, sulle. Oh. <tos> ah, <tos> äh. Haluaisin ah. olla, että se, sä, sä halusit multaan. Multa. Mä tarvin sä, tahtoa se, vaikeisiin hetkiin, täytyy lääkettä Tulehin näihin paineisiin etsiin. Anno mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä erikoiset tilanteet ja erikoisia ihmisiä on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää nuori tyynikässä varakas silti varakas, silti varakas kutsi kysy luuleksa olevas james bond en mä tiedä, mutta se sama meis on Ei tuu poistuu täältä koskaan! OOO! Viimantit on ikuisio ja lupaa pysyä aitona ja aina rokkaa koskaan WAAAAAAA!!! Nii-mantit on ikuisiaa WOOOOOO! ni kuisia. Ö! WOOOOOO! Nii-mantit on ikuisiaa jälkeen! Kutsu kulta sormes, kuka muuka vetää tälleen! Purvit, lääkärit, kootorit, nouti Ja paljessa on kesää jäljellä? Viisi minuuttia! Kymmenen minuuttia. Ah, Lähempää kymmenen meni lähemmäs. Älkää yleensä. Yleensä ei saa auttaa ei, tässä, kun te voitte luntata. Ei, ei. Mutta hei, oli puhetasossa lahesta. Äh. Lahesta. <laughs> niin tota, äh, jos lähtee Lahteen, niin minne jo kuitenkin joutuu. Oikea vastaus! <tos> Tää on, on, on niin hyvä biisi.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 Mäntsälä mielessäin, on mäntsälä mielessäin. No, mitä mäntsälässä tehdään, kuka kertois sen? No kertokaa, mitä se tehdään? Pannaan. Oikea vastaus. Kuka mäntsälästä hyötyy, minä ymmärrän. En. Mäntsälä mielessäin, mäntsälä mielessäin. Mäntsälä mielessäin, on mäntsälä mielessäin. Ja nyt tarkkana, mikä biisi lähtee nyt soimaan? Pakso lu Aika lähellä, koska mä mietin sitä. Mä mietin se on tää näin, mutta siis se olisi olis, mutta se ei ollut toi. mutta joo, mutta, jo, mutta se ei ollut se joo, no mutta otetaan niin oli, niin joo, mä näin. Joo, se oli samalla levyllä, niin <tos> sinä oli niin <meni> todella lähelle. <tos> no niin nyt No niin, jatka. <tos> Nousee sylös. Ei ole viisi, mutta. Se <tos> niin. on tää se on tää mikä se toinen nyt on saakeli? onko Mäntsälässä? läsätty? Joo laulu. Otetaan tähän väliin kysymys. Piedotko on kuinka paljon? On. Kahdeksan minuuttia. Kuusi minuuttia. minuuttia. Kahdeksan lähdö. hei, moni, sitä näin. Moni. ilmalle! No niin. Hämänyin tosta yöstä, vaikka että pitänyt tietää tämänen päivän valon kappale. Jeesus sen vien maa ilmalle, Jeesus sen vien kaikki Jeesus sen vien maa ilmalle, Hän on me. Jeesus sen vien maailmale, Jeesus vien kaikki alle, Jeesus sen vien maailmale, Hän on me. Tuo kansa, joka on minun vieressä, älä palkeude. Kansa, joka on minun vieressä, älä palkeude. Hei, hei, Jeesuksen pien maailmalle! Jeesuksen vien kaikkialle, Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut edessämme. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle, Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut edessämme. Ja nyt mä voin sanoa, että... Äh, Kesä on jäljellä noin seitsemän minuuttia, mutta kuinka monta sekuntia siitä on lähtenyt pois, kun minä kysyn teiltä ihan kohta kohta. Se on nollasta 59 kohta minä kysyn, tai nyt on, äsken oli seitsemän minuuttia, just äsken tuli. Ja kuinka paljon kesää on jäljellä nyt mukana sekuntia? On 27 sekuntia. 4 minuuttia 38 sekuntia. Ei, ei kun se... <laughs> Siis ympärsit kysymyksen, väärä, tei, kysymyksen, tei, kysymyksen se vaikaa. Vaikaa. Joo, kun te ei se haittaa. Joo, kysymys Kiitoksia. Hyvin meni. Viirusti sitä Arille. Jeesus, hän on no, Jeesuksen. Vien maailmalle. Älä käy nyt enää Hei. Jesuksen vien maailmalle. Hän on ja nyt on aikaa, sanoka, missä vaiheessa on 6 minuuttia kesäjäljellä. Tässä on muutama sekunnista kiinni. Viisi sekuntia sen päästä. Nyt! Sekunnilla heitti aivan oikein, kaksi pistettä, vau! häviin kohta. Mikä on tilanne, mikä on tilanne, mikä on tilanne, mikä on tilanne? pysynyt perässä? Tilanne on tasan. Sociedad, ja nyt, nyt nyt tulee nyt tulee nyt tulee kys nyt tulee kys mm, mitä me rakastetaan? Vakonaa. Oikein. Aa, Sanoisaat jotain teempi-uutisten te te tunnadeita, eikö se ollut öh... vähän treenannut, muistaakseni niitä näin tähän väliin. Jatketaan kohta tuossa noin. Se oli yksi. Se oli Okei. Kolmas. Oliko se siinä? Mä en muista tätä vikaa enää. Hyvä. Ja hyvät naiset herrat, minä voin kertoa tässä vaiheessa. Kesä on jäljellä neljä ja puoli minuuttia. Ja sitten sinä vaiheessa, kesä on jäljellä 4 minuuttia, huutakaa jompikumpiseltä hepsitte. Siin Siinä on aika äsken sitä puolisen minuuttia, koska se on kulunut. Aila Belarus! Aila Belarus! Jaa... HEP! Kesä jäljellä neljä minuuttia. Tuli samaan aikaan. Ei, ei ole. Ei, ei, ei mennyt. Mä lopetin juuri siihen, kun tein on melkein ja, me ja kesä on jäljellä, nyt on kolme minuuttia ja kuinka monta sekuntia? Nelkyt... Nelkyt Mulle näyttää samaa jälkeen. Oli 43. Aika lähellä meni kyllä. Aina pistää tuossa noin. Ja <simit> nyt lähtee soimaan, koska kesä on jälellä! Kuinka monta sekuntia oli äsken kesäjällä! Yhtä pitkää kestää kyllä tämäkin viisi. Äsken Neliä, kun lähti biisi ei, kun se, ei, ei, Kolme minuuttia kolki, melko kolme! Aika nähempänä! Kolme oli äsken! Hyvät naisjärjät, kesä on jäljellä! Kolme minuuttia viisi sekuntia! Uhu! Ja mikä, mikä, on, mikä on tilanne? Mikä on tilanne? Mikä on tilanne? Pitääkö pitää vielä yksi. Vastaus. Kaks. Tieto 29 pistettä. Jalasjärvi 28 pistettä. Oh. Maaseutu kuolee. Me, me, mennään 30 poikkeusta. Maaseutu kuolee. Totta. No oikea vastaus. Tiedän <h película> oikea vastaus. Maaseutu <h rico> kuolee. Jäkälin. Yksi pistettä. Myös palaa. <hvern> joo. Vielä tulee kauniita päiviä, vielä voit löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. Ainakin kaksi minuuttia tilaisuutta. jäljellä. Pa pari minuuttia on kesä jälellä. Sitten kun jo, kumpi, kumpi arvaa sekunnilleen, tota Sitten kun kesä on ohi. sitten sillä sekunnilla kun kesä on ohi. Katsotaan. Hyvät näistä, herrat. Tai, ei, ei, joo, joo, joo, on jäljellä. joo, joo, joo, joo, joo, Okei, joo, joo, joo, joo, joo, joo, kolminuutti on jällällä, mutta on, paljon on kesä jäljellä vielä tulee voi kenttä my, oikea vastaus se oli tullaan sitä oli 9 sekuntia on minuutti 9 sekuntia edetä, kesä on minuutti vielä jäljellä hu vielä voi löytää ystävä käkkiä paina pois jäljellä... beachille joo Kesäisiä drinkkejä. Minä kiitän. kiitän Kiitoksia teitä, Kiitoksia kaikille osallistujille. Ja on voittaja. kyllä. kyllä. Ja kyllä. Oh! Huh! <tos> huh! Ja kyllä. Ja kyllä. Ja kyllä. Ja Ja kyllä. Eivät nousella työs. Minä sanon, että se on kohta Ihana, siinä. Niin, ihanaa, Pero Vaara, ihanaa. 22 sekuntia on kesää jäljellä. Nyt ruvetaan laskemaan. Nyt ruvetaan kaikki laskemaan. Kuinka paljon on kesää jäljellä? Kuinka vähän? Kesä on jäljellä. Hyvät nais herrat. Kesä on jäljellä. Kesä on jäljellä. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jäljellä Radio Helsinki. Kuin musiikkia korville.